И първи коментари по новината, която постепенно става водеща за световните издания. Полша. Страна член на Европейския съюз и на НАТО сваля руски дронове след многократни нарушения на въздушното пространство тази сутрин. Летището във Варшава е затворено, на поляците е казано да останат в домовете си. След като военни представители са заявили, че въздушното пространство на страната е било нарушавано от обекти от типа дронове. Пак ще тази сутрин. Информацията цитирам от европейското издание Политико. Добър ден на Велизар Шаламанов. Добър ден на вас и е на слушателите. Доцент Шеламанов, нека да припомня за слушателите ни, бив жуанен министр, експерт по национална сигурност. Доцен Шеламанов, говорим не е за намиране на случайно паднали дронове, това се случваше а, и в близкото минало, след като Русия започна пълномасштабната си война срещу Украина, а за целенасочено сваляне на бойни дронове, същите, които разрушават Украина, но в случая на полска територия, какво означава това според вас като военен експерт? Първо, от страна на Русия според мен има поне три варианта за замисъл. Първо, целенасочено изкалиране на тази война, тъй като Путин се страхува от преговори с Зеленския, нацистка върху него се увеличава. На второ място не изключвам по този начин целенасочена Русия да тества интегрираната система за противовозвучна и противоракетна отбрана на, на НАТО, което е много притеснително. Но има и трета опция, просто руснаците да не умеят да управляват добре своите оръжие, когато от единични удари се премини към по-масирано използване на безпилотни летателни апарати. Но а, и в трите случая това е наистина нов етап на ескалацията и това, което мога да кажа с моят опит в НАТО. Операцията Мирновременната по въздушен суверенитет е преминала на по-високо ниво, като противовъздушна и противоракетна операция на НАТО на територията на Полша, което наистина влече след себе си много сериозно последствия. И много сериозни въпроси. Всъщност, на практика Полша е вдигнала изтребители, които са отговорили на а, това, което аз че, пак ще кажа на политика, базирам а, информацията – вълна от дронове. А, да, всъщност нали ние казваме Польша, но а, нека нашите слушатели да са наясно, че когато става въпрос за противозична противоракетна отбрана, а, тя е наистина на НАТО, част от интегрирана система и са вдигнати не само полски изтребители, а и холандски изтребители – веднага е докладвал на генералния секретар, а пък по военна линия, тъй като Польша е в северната зона, всичко това се координира с ръководилото ЕДЕМ и от Рамштайн. Така че дори един дрон да е свален, той става в контекста на противовъздушните и отбрана от на НАТО. И това всъщност поставя много сериозни въпроси към нашите зенитно-ракетни комплекси, радари МИГ-29, които са много далеч от това, с което разполага Польша и Румъния, и изоставането не тук, дано не се окаже фатално при едно напрежение. А, аз се връщам на този инцидент, както той се нарича, инцидента от август. Тогава един единствен дрон се разби на 100 км югозападно от Варшава а, и той се саморазби, така да се каже. Фактът, че в случая се говори за вълна от дронове, а ние знаем, че а, вчера имаше масивна атака с, с много жертви, то възрастни хора, пенсионери, на опашка в Украина, поредна атака от руски дронове, говори се и за готов Росия да вдигне а, ракети, а, вода, въздух а, и наземни ракетни установки срещу Украина. Този случай в Пълша според вас трябва ли да буди, как да кажа, основателни тревоги за Европейския съюз като цяло? А, определено. И лично според мен отговора трябва да бъде много ясен от страна на коалиция на желаящите, защото ние имаме всичките възможности, а пък и права да подкрепим Украина в една наистина модерна противовъздушна, противоракетна отбрана, поне на свободните от руска окупация области в Украина, което първо ще намали терористичните атаки срещу деца, възрастни хора, жени, а от друга страна е най-сигурната предна защита за нашето въздушно пространство, за нашата територия и най-сигурният начин да избегнем пряка конфронтация между Русия и НАТО, като осигурим наистина противовъздушна отбрана в, в Украина чрез коалиция на желаящите. А Що се отнася за това масово навлизане на дронове? Пак казвам това, или е провокация, която идва от нивото на президента Путин с цел ескалация и избягване на преговори, от които той се страхува или наистина означава, че руснаците внедряват нови технологии, които все още не, не владеят и не могат да управляват, както беше случай в Чернобил. Тоест да не изключваме и вероятността, некадърност от руска страна в а, едно подобно поле. Вероятно това ще бъде и основния въпрос за анализ на случката от тази сутрин. Пак ще кажа вълна от руски дронове, насочени навлезли в териториалното пространство на Польша, които са били свалени с а, изтребители, пак ще кажа, на територията, на страна, членка на НАТО и на Европейския съюз. Много ви благодаря за този блиц. Първи коментар доцент Велизара Шалома, Шаламанов, бивш военен министр и експерт по национална сигурност.